Mol bon dia a tots, molt bon dia a totes. Aquí comença un nou programa de Onda Libre a Ràdio Contrabanda, el 91.4 de la FM de Barcelona, Ràdio Lliure i Autogestionada. Oh. Estem a 28 de desembre, quan són les 12 en punt. I comencem donant les dades del programa. Podeu enviar-nos un mail a la direcció ondelibre1917 arroba yahoo.es ondelibre1917 yahoo, 1917 en números Més dades del programa, doncs un blog que tenim actualitzat i hem aprofitat aquestes festes per penjar programes antics i, bueno, si el consulteu, allà hi podreu trobar doncs la possibilitat, mitjançant un enllaç de so d'escoltar els programes de d'Onda Libre d'altres emissions i la direcció del blog és www.espallalliberat.blogspot.com www.espallalliberat.blogspot.com i no, és no, no. I per últim està el telèfon de l'estudi per poder trucar en directe, que és el 93-317-7366. 93-317-7366. I bé, no ens podíem deixar també les dades de la ràdio, de la pròpia ràdio. Eh, ja ho hem dit, s'emet pel 91.4 de la FM de Barcelona, però per tots aquells que ens vulgueu escoltar fora de l'àrea metropolitana no teniu que anar més que a la plana web de la ràdio, www.contrabanda.org, i allà hi podreu trobar l'emissió per internet. 3 www.contrabanda.org. ideología alemana, las once tesis sobre Feuerbach de Carlos Marx. La teoría materialista del cambio de las circunstancias y la educación olvida que las circunstancias las hacen cambiar los hombres y que el educador necesita ser a su vez educado. Tiene pues que distinguir en la sociedad dos partes, una de las cuales se haya colocada por encima de ella. La coincidencia del cambio de las circunstancias con, eh, con el de las actividades humanas o cambio de los hombres mismos eh, solo puede concebirse y entenderse racionalmente como práctica revolucionaria.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 Thanks for asking, us yes, it's true, we've been waiting for you, we've been waiting for you. Persuade your husband, you should stay at our disposal for today and take down everything we say. About the new school bus assistance I've been charged, I leave in seven, safe children in the seats and in transit used by air conditioning. Bé, doncs, si us ha pogut donar alguna pista la cita que ens ha llegit la convidada d'avui, tot el programa anirà sobre educació i marxisme. I el que farem és eh, doncs repassar quines són eh, les principals aportacions i desbatllaments al debat de l'educació per part del marxisme. I per això no només eh, hi comptareu amb la meva veu, que llegirà diferents articles i documents que tenen a veure amb la història del pensament marxista respecte a l'educació, sinó que avui contem amb l'ajuda d'una convidada. Molt bon dia, per cert. Us... Hola, bon dia. I tu, per saludar-la. <ríe> Perdoneu que tinc la veu una mica ronca, que estic constipada, però, bueno, intentarem bé. Bé, el dia de la veritat és que acompanya per estar una mica refredat. Sí, sí, i tant. Aquests dies, vaja, en general. Doncs això, comptem amb, amb una convidada avui que ens ajudarà, perquè ella és pedagoga, ens ajudarà doncs, a donar el, el seu punt de vista de quina és la, la principal aportació a la història de la pedagogia, o la pedagogia com una disciplina social, per part del marxisme, i ens vindrà a parlar concretament de... De Macarenko. Macarenko. I puntualitzar que soc aspirant a pedagoga. Eh? Bé, a mi m'ha agradat ja pensar que als nostres oients... Soc educadora però aspirant a pedagoga. Però Està bé. en la branca de la pedagogia i és serà futura pedagoga. Això sí, esperem. Doncs... A veure si, si Bologna ens deixa. Si Bologna ens deixa. Doncs això, la, ella ens vindrà a parlar doncs, en especial de Makarenko com un dels artífacs de l'educació eh, d'inspiració materialista a la Unió Soviètica i que és un dels noms de més rellevància que ha passat a la història de la pedagogia. bé doncs eh, abans de donar pas a la convidada d'avui perquè ens pugui parlar de Macarenko el que farem és un breu repàs o una síntesi de quins són els punts principals punts que han estimulat la història del pensament marxista respecte a l'educació. És un text que està en castellà i que l'hem tret del Diccionari del pensamiento Marxista. I diu així: Des de, de la dècada de 1840, els elements de la concepció marxista de la educació apareixen en moltes obres de Marx i Engels. Per exemple, en el llibre 1 del Capital, en la ideologia alemana, que és el text que hem llegit, pertany a la ideologia alemana, alemana, a, a les 11 tesis sobre Feuerbach, que estan recollides en, aquesta, en aquest llibre, a la crítica del programa de Gotha o als principios del comunisme de d'Engels. Sobre esta base és es sobre la que s'ha construït gradualment una teoria més coherente de l'educació. La Revolución de Octubre le dio un gran ímpetu por su necesidad de una praxis educativa marxista y destacaron en este ámbito teóricos marxistas como Lenin, Krupskaya, Blonsky o el propio Macarenko, del cual las ah, presas nos hablarán más abastamente. En realidad la teoría marxista de la educación es esencialmente una teoría de la práctica. Los principales componentes de la teoría son los siguientes. Primero, educación pública libre, obligatoria y uniforme para todos los niños, garantizando la abolición de monopolios culturales o de conocimiento y de las formas privilegiadas de enseñanza. Segundo, la combinación de la educación con la producción material, o dicho en una de las formulaciones de Marx, la combinación de instrucción, gimnasia y trabajo productivo. Tercero, la educación debe garantizar el desarrollo global de la personalidad. Y cuarto y como uno de los más de los puntos más importantes y también controvertidos de dentro de la teoría marxista sobre la educación, a la comunidad se le asigna un papel nuevo y amplio en el proceso educativo. I recordeu que esteu escoltant Onda Libre a Ràdio Contrabanda. <totipatius> she just... Çebi yine man aman Bé, doncs, sentats els principis de... o quin han sigut els eixos... millor, quins han sigut els eixos de... d'investigació, de... de desenvolupament, del pensament marxista respecte a l'educació, anem a parlar d'un cas d'aplicació concreta que ja venia mencionat en aquest article d'Estret del Diccionari del pensament Marxista, de com la Revolució d'Octubre va ser un impuls, evidentment, eh, per el que tenia d'aplicació en la pràctica dels principis teòrics marxistes. I, I, I, I, I els pioners, com si diguéssim, els primers en començar a aplicar és a dir, creativament, el pensament de Marx a les condicions de la Rússia revolucionària o de la Unió Soviètica després de 1917, doncs ja els hem dit, entre d'altres, van ser Lenin, la Krupskaya, la dona de Lenin, que era pedagoga, Blonsky i Makarenko. Doncs això. <coughs> doncs bé, bueno, per començar, recordar una mica el que ha dit el company sobre pedagogia marxista, Eh, bueno, eh, bàsicament les idees bàsiques també per reaccionar-les amb Makarenko eh, és que això que Marx deia que l'ésser humà es forma realment a partir de relacions socials en les que, immers, en les que està immers eh, i que la, la formació juga més en les condicions socials més que en el propi sistema d'educació formal per això eh, Marx eh, el que volia era que hagués molt poc intervencionisme l'Estat, a l'escola, i precisament Macarenko va tenir eh, molta llibertat i per això va, va poder innovar, en aquest sentit, no? O sigui, no, no estaven molt controlades per l'estat, sí, de financiació i tot això, però no, no es volia que ensenyers ni religió ni política a l'escola. Eh, bé, doncs Macarenko, l'home... Bé, bueno, en, aquest, en aquesta explicació apareixen noms... Mol difícils de pronunciar, i ho diré com, com em sona, eh? pot ser que no sigui exactament eh, aquest senyor es Anton Seminovich Makarenko i bueno eh, va treballar sobretot a la l'URSS durant el període estalinista ell era stalinista també llavors Makarenko el que es troba és un país agrari eh, econòmic i socialment devastat per al czarisme no? Eh, hi ha uns índexs molt elevats d'analfabetisme i hi ha doncs, uns grups molt grans de joves i infants sense llar i amb un, una situació de' marginació i de delinqüència, però per la pròpia supervivència. Bueno, una, una breu nota biogràfica. Eh, Macarenco va ser fill d'obrers, eh, llavors va estudiar a l'escola, la secundària li va anar molt bé, el seu pare era, treballava en una empresa ferroviària. Eh, llavors, després d'acabar la secundària, doncs es va fer professor de primària eh, i va, va treballar també a una escola ferroviària del taller on treballava el seu pare, que era pintor. Llavors, eh, quan va començar la URSS, van obrir una escola per professors de secundària, ella es va apuntar perquè estava molt interessat, i, bueno, i després es va fer director, es va fer també supervisor, va, va anar provant diversos llocs, no? Llavors, el 1920, li van encarregar eh, des de l'estat doncs, la creació i la direcció d'un centre eh, a prop de Poltava per nens i adolescents sense llar, que es deia Colònia Gorki. També hem de dir que bueno, Macarenko era amic de Gorky també perquè va tenir moltes inquietuds literàries, ell sempre hi va agradar molt escriure, però també novel·la, poesia s'escrivia amb Gorky i Gorki ésna a la opinió i mira, van fer mix. No, només dic, és, és, estàs parlant concretament de Màxim Gorki, que és un dels escriptors russos més, més importants d'aquest període revolucionari, sí. que té títols com la madre eh, que, que va ser portada al cine i tot. Donc Macenko la admirava molt i abans va, va ser padrí d'aquesta primera colònia. No? Eh, doncs bé la colònia Gorky bueno, expliquem primer una mica nota autobiogràfica i després ja explicaré millor com funcionava i qual, quina va ser la innovació Al 1926, com la cosa va anar molt bé, eh, la colònia Gorki es va mudar a Kuriats, a prop de la capital d'Ucraïna que Gorki, ai, perdó que Makarenko era ucrainès, i després finalment l'última comuna que va ser va ser la comuna Tzerkinski eh, que va arribar a tenir una fàbrica de teledadores elèctriques i de càmeres Leica, tan famoses, no? Eh, bueno, també es va dedicar a l'activitat literària. A Karenko, l'obra més important, és un llibre bastant gruixut, eh, que es pot trobar a les biblioteques públiques i que es un Poema Pedagògic, on explica tota aquesta experiència d'una manera bastant novel·lada. I bé, i el 1935, doncs, eh, encara que mai trenca la, la relació amb la colònia, doncs es retira a escriure a Moscou, en dona conferències, també hi ha moltes conferències transcrites, i mor el 1939 al metro de Moscou, que diuen que és molt maco. No sé si, si podeu veure fotos del metro de Moscou, molt xulo. Bé, bueno, la, la idea del metro de Moscou era que, com el treballador era el nou amu de la societat, doncs tenia que tenir un metro adequat a aquesta lògica de, de nous senyors de la societat. Sí, i sí. És una veritable hora d'anar. Sembla palau, sí, sí, Estan pressió. O sigui, sí, que no està mal morir-se al metro. No queda tan sòrdid com si pensem aquí a la línia groga, eh? Llavors havíem d'anar a treballar en, i sentir-se com a nous senyors de la societat i per això els hi donaven aquesta, aquest ambient. Sí. I bé, doncs els principis bàsics de, de la pedagogia de Macarenko Eh, és la col·lectivitat i el treball no? que és una mica el que seria la pedagogia marxista però ell va introduir algunes innovacions primerament, una cosa innovadora és que era anti-Rousseau bueno, anti no està a favor del discurs naturalista de que el, el, el nen és va per naturalesa se li ha de deixar fer tal, tal, que seria el que més els va portar a les pedagogies noves i les, els anys 70 i tot això ell no, ell pensa que s'ha de modelar la, la personalitat no? a través de tècniques eh, o sigui l'educador soviètic per ell no només actua relacionant-se directament amb l'educant sinó organitzant el medi social en el que es relaciona perquè el nen es forma a través de la col·lectivitat i la relació amb els altres llavors feia un col·lectiu molt fort cohesionat i ben organitzat eh, perquè el nen es sentís part d'ell i llavors a partir d'això eh, pogués socialitzar i aprendre Després una altra cosa també molt interessant és que les escoles de Macarenco s'autogestionaven econòmicament, és a dir, no només eh, no suposaven cap càrrec a l'Estat, sinó que al final portaven diners a l'Estat i tot. Eh... Bueno, una cita de Macarenko és L'infant és capaç d'executar inclús una feina desagradable i fastidiosa si us requereixen els interessos de la col·lectivitat. No és que idealitzessin la feina, ni Marx ni Macarenko, eh? O sigui, no pensaven que tota la feina era bonica i era estimulant per la persona i creativa i tal, sinó que la feina repetitiva i de cadena de muntatge i tot això doncs, també servia per a algunes coses, en aquest cas per reforçar la idea de col·lectivitat i responsabilitat i bueno, aquestes aquestes col·lectivitats eh, s'organitzaven a través d'escamots, era una mica convoy escaus, no? una mica militaritzat, però realment eren nens que tenien, sí, sí era militaritzat i, bueno però no, no, no els implicaven disciplina eh? Macarenko pensava que la disciplina era conseqüència d'educació no havia ma, ma, ni càstigs, ni mesures disciplinàries xungues com podem pensar el que sí que havia també per l'època una certa estètica de tots vestits igual i desfiles i bueno. eh, doncs bé eh, s'organitzaven a través de 5 hores diàries de feina escolar a l'aula i 4 hores de feina productiva que era doncs, tot això Ara els hi ensenyaven també un ofici Eh, bueno, una innovació que va posar eh, Macarenko és que la feina no tenia que relacionar-se amb les matèries treballades aquell dia, perquè el que els primers educadors marxistes pensaven era que o sigui, si eh, feies una cadira per la tarda pues pel matí havies d'haver treballat el quadrat i el rectangle, i tot tenia que estar relacionat però Macarenko va dir pues no, pues es treballa i es fa classe no? eh, després també no feia cas dels historials als nens, que eren realment xungos, no? o sigui, no, ni, ni s'ho mirava es tractava els nens des de zero i també donava molta importància a les activitats artístiques eh, com la música, el teatre i la literatura i també va escriure obres de teatre i bé, bueno, fem una petita pausa musical i us comentem més coses <fut>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 Bé, doncs continuem amb, amb això, amb el programa d'avui d'On de Libre que té a veure amb marxisme i educació i estàvem veient en concret la figura de Macarenko i aquí la nostra convidada ens havia fet un uh, breu esbòs biogràfic de quines havien sigut les principals aportacions de Makarenko a la mm, diguem, inicial o, o en principi reeixida a pedagogia soviètica amb les seves aportacions amb, amb la seva idea de, de pedagogia pràctica com si diguéssim o de pràctica teòrica eh, amb les comunes amb, amb aquesta idea de d'entendre el nadó, eh, entendre el nen per, a, a l'hora d'educar-lo, no, no com a derivat d'una intrensa que naturalesa bona, sinó eh, que són aquests principis del naturalisme d'arrel rusoniaa, sinó com quelcom que s'havia de modelar pel seu entorn i a través d'inculcar-lo sentiments de col·lectivitat i responsabilitat. Doncs eh, Continuem amb, amb Macarenko. Eh, i bé, doncs eh, en aquestes col·lectivitats no eren nadons nadons, sinó que eren ja sé que m'has no dit no me, per nadó eh? no, no, no, no nadó. Eh, eh, eren nadó sinó que eren de 8 quines eren les edats, per exemple? sí, eren de, de 8 a 16 anys a partir dels 8 anys els... sí, de 8 a 16, eh, ens m'acaden com a veure que a través de diverses proves perquè tot, la seva pedagogia és a través de, de, de l'assaig i l'error no? que va ser molt criticat en el seu moment perquè deien que era un pràctic i no era un teòric, tal però no, no, després va, va escriure aquests eh, llibres i es va veure que tot estava molt fonamentat el que passa que tot a través de la pràctica o si sigui, pensem que des de molt jovenet ja vas fer processó va acabar la secundària i es va fer ja professor de primària, això ara és impensable, no? I el, doncs, ell es va tenir haver d'espavilar segurament no tenia moltes eines teòriques ni pràctiques tampoc per fer la seva feina i va pensar tots tot aquests recursos ara es posa Macarenco al costat de la crocaia i del Naren i tal eh, però realment quan va començar a Macarenco ningú donava enduro o sigui, li van donar 20 nens eh, super eh, eh, que no, o sigui, no tenien cap mena d'educació de, ni de, de, de llarg ni de res, o sigui nens que havien viscut al carrer tota la vida, li van donar un grup d'uns 20 nens de 17 a 18 anys i amb molt pocs recursos econòmics i van dir, bé, fes el que vulguis no? però tampoc no hi havia un programa des de l'estat que et digués, tens que fer això, això llavors la veritat, al principi va anar molt malament no? perquè clar, tampoc sabia què fer i va ser un, una mica, ho va fer d'una manera humana no? al principi realment els nens no o sigui, tampoc els obligaven ni a anar a classe ni a treballar ni a van esperar que ells ho fessin per ells mateixos de, va, va costar bastants mesos en que funcionés però quan va trobar la fórmula doncs ja va ser eh, anar-la aplicant a següents colònies última que va ser de mm, hi havia o sigui la colònia Gorki primera igual tenia 20, nen, 20 nens i la l'última doncs, devia tenir 500 si funcionava amb aquest mètode no? de, de tot això i, i bé Eh, bueno, no us espanteu amb la de militarista perquè o sigui, realment sí que era autoritari perquè era, eh, les altres eren des de dalt no? tot estava organitzat des d'ell i els professors i tal el que passa que sí que eh, decidien a través de, els nens que hi havia assemblees i decidien moltes coses a través de l'assemblea després d'aquests escamots eh, havia un, un nen que era bueno, nens i nenes eh, que estan junts era sí, és important. era el, el representant dels seus companys i tot això era rotatiu de manera que tots fossin els com si fossin delegats del grup sempre cada equis temps i no? llavors eh, era autogestionat en aquest sentit dels nens no tipus Summer Hill i pedagogia anti-autoritària i tot això sí que eh, havia una verticalitat no? però els nens tenien bastant poder de decisió i sí que pues, en aquella època la gimnàstica i tot això pues, es feien formant i vestits així tal, però bueno, realment va ser molt innovador i, i això eh, bueno, comentar Macarenco més o menys seria això no sé si voleu comentar alguna altra cosa dir que d'autors de la burs també eh, altres actors eh, altres eh, doncs pedagogs també reconeguts serien Pavel Petrovich Eh, que ell, el que volia seria la, la dissolució de l'escola i convertir la comunitat i els jocs propis de producció com a ambits educatius no? seria una altra manera, sobretot reinter... són reinterpretacions del que va dir Marx no? i aquest doncs, ho veuria així que realment l'educació es fes a la fàbrica i a, i a, la, i a la comunitat després eh, la Vera Schmitt Eh, que també aquesta època des del 21-24 al doncs, va fer una mena de barreja entre Freud i el marxisme nens petitons, no? que les dues coses estaven bueno, el psicoanàlisis era eh, molt de, de moda no? i es va fusionar, bueno, hi ha moltes, molts autors no? com Eric Fromm i així, no? que barregen una cosa i l'altra i després, un que també és molt important, Vodgan Xuxodolovsky, una mica difícil, Xuxodolovsky. Xuxo I ell barrejava pedagogia i filosofia. I bueno, després també hi ha molts autors que tenen herència al marxisme que són molt coneguts, com Freinet o Paulo Freire, que també donarien per tot una explicació cada autor i bueno, això seria... Però bueno. diguem que Macarenko és, és, el, és el, un dels primers sí. no? a, bueno, i també o, el, o, o podem dir si dels primers el que més éxit ha tingut o ha passat a la perpetuïtat després Sí, sí. també eh, és com un símbol no? d'aquella època perquè realment és que Macarenko té tot, no? va començar des de zero d'una família treballadora Eh, va passar totes... No va ser un, bu un buròcrata que el van posar allà. O sigui, ell des de... va començar una escola ferroviària i van anar, tal li van donar 20 nens i dos duros, va fer allò, no? I va acabar les monedes. O sigui, estava els bitllets, eh, Macarenko? Va acabar els bitllets sí, curs sí. legal a la Unió Soviètica. Sí, o sigui que és com com si fos el sueño americano, doncs pues el sueño soviètico era Macarenko. Mm. Era, clar, que era un clau exponent de tot tot el que es volia. Les oportunitats socials que oferia el nou sistema Exacte. social soviètic. Exacte. No? A part que Macarenko és que la subscrivia totalment. Ell es, era marxista i estalinista. Es definia així fins que va morir. Mm -hmm. Des de principi i sí. final. O sigui que era això, no? Mm -hmm. I a part, eh, bueno, té això interessant a nivell polític i històric, no? Que per això s'ha mantingut. I també a nivell, doncs, de, de pedagogia. De pedagogia, que ja. són els elements que... Aquells molls de l'os de la pedagogia de Macarenco que poden haver arribat o que, que ara se'ls valora dins de la pedagogia? Bueno, eh, Macarenco se segueix estudiant a universitat i se segueix enreditant els llibres i tot i, bé, bueno, ah, clar, és que ara, al segle XXI, eh, se... es que és que Macarenco és un tipus de pedagogia que era molt amb la societat de, de l'Urs, no? Ara aplicaries Macarenco i et donaries lloros contra el paret no? però serveix molt de contraposició amb la pedagogia actual que és totalment el contrari no? si algú eh, doncs, té un, mm, treballa en l'àmbit d'educació i fent, llegeix Macarenco doncs podria eh, contraposar el que s'estan fent ara, o sigui ara l'educació és molt individualista dels nens no? no hi ha tot aquest sentiment de col·lectivitat I, i això per exemple i també, bueno, lo del treball infantil, que és una mica així, no? Però sí que... Una mica fort, quan, quan que... ho dius de principi, però principi... es tindria que veure quin, és, quin era el nivell i intensitat d'aquest treball infantil. Uh, eh, sí. Bueno, les, no. les manualitats, en el fons... Però és com, com això, els anys, menys... els anys 70 les pedagogies renovadores van aplicar això, però en comptes de fer això, treballar una una fàbrica, però doncs, el que es fa ara és simulació de treballar, que és diferent, no, ja. no? No, no que no és productiu. Tant desca... Clar, vull dir que, que pot esgarrifar dit així de principi, però que les manualitats dels nens petits moltes vegades tenen un substrat, diguem, productivista. Mm. No? Però Temps... que les dues coses que hauríem d'agafar de Macarenco, que es poden aplicar els nostres dies, serien la, la importància de col·lectivitat per educar els nens, no? O sigui que ara molts cops el que es fa a l'escola no té res a veure amb el que hi ha a la societat. No? per exemple, parlàvem de, del xoc que es, tenen molts nens immigrants, que a les escoles se'ls tracta com si la, la societat fos més avançada del que és no? uh -huh. i quan surten és un xoc que llavors, passa com a França i tal. No? un nen que l'has educat amb igualtat com si hi hagués igualtat d'oportunitats i tal, tal, tal. i quan surt veu que hi ha una discriminació grandíssima no? això seria una reflexió no vol dir que s'hagi de tractar els nens com és la societat eh? No, no, no, però bé, bueno, que, que això ens pot servir com a, com a introducció al, al següent punt, que es tractaria de fer una anàlisi marxista de quina és la, quines són les funcions de l'escola en una societat capitalista i quines són les alternatives uh, político-ideològiques, perquè no deixa, de, no deixa de ser això, no deixa de ser només en un àmbit pedagògic, Val? Nosaltres hem fet un estudi ara, o a tu has parlat ara de Macarenko, des d'un punt de vista pedagògic, però evidentment, si d'alguna cosa eh, es vanta el marxisme o, o defineix el marxisme, és que la, les interpretacions de qualsevol eh, branca de la ciència, del, de la ciència social, sigui la pedagogia, sigui l'economia i tal, no es pot desvincular del seu context històric i social i que les arrels són sempre socials. Sí, exacte. Són, és el que, que comunica totes, totes aquestes branques diferents. Però un exemple pràctic de com es pot aplicar un, un cert macarenco, avui dia. Macarenquisme. Macarenquisme. Macarenquisme. Doncs eh, en una classe de infantil de primàries es caga el tió, no? Uh -huh. Però és que en comptes que el tió cagui una joguineta per cada nen, que cagui una per tots. Mm -hmm. I s ha estat treballant cagant el tio dona li ha menjat, no sé què per una cosa comú. El pi que a tothom és una cosa que s'ha de compartir entre tots. No? Mm -hmm. Què millor? Que no una, mini, una joguineta aquestes per cada un i tal perquè no es baragin. No? Mm -hmm. Seria una mica aquesta la idea. Seria la idea. Sí. Doncs, um, aparquem un moment Ariial Macarenco i aprofitem, doncs, això, per dir que el que, ella, el que tu veus apuntat, no? la, la, la contradicció que moltes vegades la, la gent diu de l'enderrariment de l'escola respecte a la realitat social que, que l'envolta i anem, anem a tractar aquest punt dins d'un, que li hem dit així, uns principis polítics d'estratègia de, marxista en torn a l'educació en un sistema capitalista i cap a on ha d'atendir com a, que, com a marxista que és aquest programa, doncs vol explicar cap a on voldria atendir eh, la societat socialista de superació del, dels nivells d'educació actuals. Però Macarenco estava totalment adaptat al seu temps, no? I va començar eh, al principi de doncs, la revolució, que la societat era totalment agrària, doncs els nens el que feien treballar al camp, i al final a l'última colònia, al cap de ja havien passat 15 anys, doncs havia una maquinàfera, Eh, fàbrica, no? Vull dir, macaren que ho totalment adaptat als seus temps, mm -hmm. quan la societat era industrial no els hi feia llaure el camp als nens, no? Doncs pues la, la idea també seria que aquesta, adaptar la societat als nostres temps. Però si ara hi ha una societat que a l'organització social eh, no ens agrada i és eh, injusta i tal, doncs pues clar, tampoc voldràs adaptar l'escola tant a la societat, no? No, no, no, no es, tra no es tracta d'adaptar l'escola a la societat. Ara ara ho, ho desenvoluparem una mica més en, en profunditat, em va ser un text que, que, hem, que hem extret... Bé, bueno, d'una síntesi que hem extret d'un programa d'educació de, d'un partit marxista revolucionari. I el fet és que um, l'escola és una transmissió de coneixement de generacions anteriors, no? de, de la sabidoria acumulada en generacions exteriors i moltes vegades el problema actual que crec jo és que es creu que amb el sacerdoci de, del mestre podrà eh, aconseguir un anivellament social una igualtat social que no es dona a la realitat llavors cau en una mena de, de, de contradicció culturalista l'escola en el qual és, és, és transmissora de coneixements que moltes vegades estan desconnectats de la realitat social llavors el que jo crec és que hi ha d'haver una adequació política i ideològica a, un, a una sèrie de coneixements pràctics indultablement, llegir, escriure, sumar, tot això són coneixements pràctics però al costat ha d'haver-hi també una adequació als nous temps i aquests nous temps, és, és a dir, sí tu tindràs que saber aplicar això que t'estem ensenyant de, de, de coneixements pràctics en un entorn social que ha canviat respecte o que és diferent respecte com t'ho expliquen els llibres. Un exemple a un metge, quan va a l'educació superior a la universitat, se li pot explicar totes les parts del cos, com es generen les diferents enfermedades, com funcionen els diferents virus, però després no se li explica l'arrel social de moltes malalties, que té a veure amb desnutrició, que té a veure amb condicions higièniques dels de barris dels treballadors, etc etc. Això és el que estic dient. O sigui Al costat del coneixement, un, una, una politització de l'ensenyament. Això és l'aspiració marxista. I això es fa... Doncs, portant l'educació social. Eh? Però bueno, ja estem adavantant diversos punts del que tractarem ara. Bé, doncs això seria tot el tema de Macarenko. Espero que us hagi donat algunes pinzellades. Ja sabeu, hi ha molts llibres molt interessants de Macarenko, el més relevant poema pedagògic, i també doncs, hi ha molta informació a internet. Doncs ja estaria. Anem amb una pausota. Recordeu, esteu a Onda Libre. Mr. cab driver don't stop to let me in Mr. cab driver don't like my kind of skin Mr. cab driver Bé, aquest un article de... que hem extret d'un... d'un... Uh, dels companys de la Lliga Revolucionària d'Argentina, on pretenen demostrar l... doncs, quin han sigut uh, els principis polítics de l'estratègia marxista en torn a l'educació. I per això es basen en les tesis de Marx, d'Engels i de la Tercera Internacional quan estava sota de Lenin. L'objectiu és eh, d'aquest programa d'aquest programa revolucionari que està basat en els principis del marxisme és bastir eh, una estratègia marxista de lluita contra l'escola burgesa. I per això el primer que fan és criticar quines són les tendències actuals de la vida esquerra transformadora i que posa ella mateixa l'etiqueta de marxista respecte a l'escola pública estatal, tal i com la coneixem a Occident. Aquesta defensa de l'educació pública, laica i a càrrec de l'estat burgès, de l'estat capitalista que és això, és l'estratègia pública, l'estratègia de, de defensa que, i política que han agafat tots els partits eh, d'esquerra, sindicats, col·lectius des de sindicats de professors fins a, a l'esquerra més domesticada, etc etcètera, etcètera. Doncs el primer punt de desenvolupament d'aquesta defensa de, de l'educació pública a càrrec de l'Estat a veure amb el que podríem dir un desviacionisme economista eh, que vol dir això eh, que és una reivindicació únicament per a una millora de les condicions materials de l'educació eh, com per exemple doncs això més calers a la pública, més taules, més ordinadors més bueno, en aquesta lògica eh, purament siguem així reformista però deixant de banda, una crítica, que és el que hauria de ser eh, per part de qualsevol eh, partit eh, marxista o de qualsevol revolucionari que vol canviar el sistema capitalista, deixant de banda una crítica al paper ideològic de l'educació en una societat capitalista. La base d'aquest economicisme, d'aquest reformisme que parla de millorar l'escola pública però mai de transformar-la... És una, té una tradició dins de l'esquerra, dins de, que és el front populisme. No? És, a dir, és a dir, políticament, aquest economicisme, ara aplicat en el front de l'educació, té una arrel en el front populisme. És a, el front populisme era aquella estratègia estalinista, interclassista del front popular, que volia enserronar la classe treballadora, enganxar-la als postulats del front popular sota l'imminent perill feixista. Això en quant a política. I en l'educació és l'imminent intent privatitzador o clerical de torn, que el que fa és amalgamar, eh, forjar al voltant d'aquesta esquerra eh, simplement reformista tots els tots els altres col·lectius que podrien tenir en algun moment un punt de presa de consciència més crítica, doncs els esmorteixen a partir d'agitar aquest possible perill de privatització o, o de calatge, de desmuntament de la pública. I, bueno, ara únicament ens hem de moure en, en la intenció de de millorar i protegir l'escola estatal. Eh? Hem de desactivar tota crítica integral a l'educació en un sistema capitalista i, bé, hem d'aguantar l'educació estatalista que tenim fins ara. En aquesta estratègia s'hi avenen perfectament tant els representants sindicals de la burocràcia educativa com docents, personal administratiu i els dits partits d'esquerra, inclosos alguns que s'anomenen com a marxistes. El problema és, com sempre, creure que el problema de l'educació es pot resoldre en l'esfera mateixa de l'educació reproduint, sense context, una cita del Manifest Comunista, perquè la... La seva poca vergonya arriba fins al punt de dir que, tal com deia Marx, arrebessar l'educació de la influència de la classe dominant. Això és el que es, se suposa que ells estan fent, defensant l'escola pública. Però això no és possible, evidentment, sense acabar prèviament, amb el sistema capitalista i l'estat que ho sustenta. Of it és a dir, tornem a insistir en un tema que, que ha sortit abans quan, quan parlàvem de Macarenko. Eh, la solució no és únicament cultural o pensada únicament des de l'àmbit de la pedagogia, sinó política. Són les relacions de producció capitalista les que determinen l'estructuració social marc. És a dir, els obrers explotats per una banda i els capitalistes explotadors per l'altra. I això no es canvia per una major igualtat d'oportunitats en l'instrucció, en l'escola. Creure que l'ascensor social funciona en base a un model d'oportunitats obertes per més qualificats, és a dir, d'oportunitats obertes a partir d'una major instrucció i qualificació, és no comprendre el funcionament bàsic del sistema capitalista que genera intrínsecament per sobreviure desigualtat i falta d'oportunitats el sistema està orientat a la seva reproducció d'aquí que la cultura de l'esforç i el treball s'inoculi com un virus a les classes més humils des de la seva infància tots coneixem aquest aforisme aquest, aquesta màxima que ens apliquen els fills de treballadors és estudia i treballa per ser un home de bé el dia de demà i què els hi diuen a les classes dominants, des de l'àmbit de l'educació? Se'ls inculca el seu futur paper rellevant en la societat. És a dir, el missatge que els arriba és esforça't i tot això serà teu. No revenge, really colored... Aquesta és la realitat que embolcalla tota l'educació des de l'escola fins a la universitat. El que s'ha de proposar és un ensenyament polític-ideològic que desvetlli els fetitxismes burgesos sobre la igualtat d'oportunitats en les societats de capitalistes de lliure mercat. Per exemple, un exemple d'aquest ensenyament polític-ideològic en les branques del coneixement més tècnic com una enginyeria a l'hora que poden aprendre i han d'aprendre les disposicions tècniques per desenvolupar un producte o una empresa l'aspecte ideològic és que no es poden obviar les condicions antagòniques des del punt de vista social que condicionaran el desenvolupament d'aquest producte o d'aquesta empresa ara bé això que diem ara bé això que diem no vol dir pensar en crear tota una escola nova proletària. És a dir, no es tracta de crear una escola on s'adoctrini el nen o nena, des de petits, en la, en... que és la típica crítica que els hi fa als sistemes estalinistes totalitaris o al sistema que immediatament s'identifiquen com l'aspiració que volem els marxistes de societat futura. Nosaltres no volem adoctrinar el nen. Volem ensenyar-li com és la realitat social en la qual li toca viure. Moltes de les adquisicions tècniques i de saviesa a nivell d'espècie humana s'han desenvolupat sota el capitalisme i l'empeny de la burgesia de maximitzar els seus guanys. No en va, Lenin deia que l'escola burgesa era com l'espurna que podia caure a sobre la pòlvora obrera. Això què vol dir? Primer que, com feia el propi Marx, se li ha de reconèixer els avenços que ha suposat per la humanitat la pròpia societat, la propi mode de producció capitalista, és a dir, l'era, la civilització burguesa, la civilització capitalista, i que el socialisme no se'n pot desdir de tots aquests avenços tècnics i de coneixement pràctic, però que alhora no es pot desvincular això d'un desenvolupament en, en la capacitat crítica en la capacitat crítica del nen o nena en la seva educació. El segon punt de crítica que se li ha de fer a, a l'esquerra reformista dita transformadora és el paper central atorgat a l'educació Estatista. I amb això ens estem referint a aquesta vella reivindicació que ens giten davant nostra per eh, ficar-nos por i desactivar tota crítica revolucionària als plantejaments actuals de l'educació capitalista en un sistema capitalista, eh, respecte a la defensa de l'educació pública lliure i gratuïta per part de l'estat burgès. Es pensa que una educació universal laica proveïda per l'Estat és un motor d'anivellament social. I és veritat, en realitat hi ha molta gent que es consideren d'esquerres que es pensen que, una, que automàticament, amb un subjectivisme utòpic reaccionari, es pensen que automàticament aquesta educació pública donarà, donarà la possibilitat d'una igualtat social futura. És a dir, tots nens preparats i la societat després no podrà impedir que aquests nens arribin a reivindicar una, unes millors condicions. Bé, bueno, l'estupidesa d'això és només veure qui, quin futur li estan esperant a, als universitaris. Actualment, dins de, dins de les condicions del mercat laboral, mh, sota aquesta lògica neoliberal que tenim ara. D'aquí que la, la seva defensa en últim terme d'aquests eh, benintencionats, quasi beneits eh, esquerranistes o d'esquerres, suposadament d'esquerra benestant, sigui de la funció benefactora d'aquest estat burgès i de retruc plantegin una estratègia política de defensa i apuntalament i després conquerir gradualment espais al seu sí, al sí de l'estat. Eh? Aquesta és l'estratègia política que hi ha al darrere. Si hem de defensar la pública a l'Estat i nosaltres hem d'aconseguir majoria en aquest estat per després gradualment anar fent els canvis necessaris cap a una pedagogia de l'alliberament social, podríem dir així. Això és creure que l'estat burgès exerceix aquesta funció d'una forma neutra i que permetrà que s'arriben a conquerir aquests espais alliberats des del punt de vista d'una lògica capitalista o d'una pedagogia burgesa al seu cim. Sí. En tota societat de classes sempre hi haurà una escola de pobres i una altra de rics. I per tant, aquesta escola única universal i de l'Estat és una utopia reaccionària que blasman man en demanar tots aquests revolucionaris. La pregunta que els hauria de commoure i de fer replantejar-se els seus plantejaments ja la va fer el propi marx. Qui educa l'Estat?? I take tears. I want to restore it in fear. Com a marxistes, doncs, hem de tenir clar l'objectiu. I l'objectiu és, parafrejant un altre cop Marx fora l'estat de l'escola. Volem una escola autònoma, laica, pública i gratuïta. L'educació ha de ser social i passa, de fet, a zero. Una vegada que l'estat deixa d'intervenir en els projectes educatius, en les programacions de centres i en les programacions en nivell dels de, objectius a assolir per l'educació en l'escola. Fora l'estat l'escola. És l'entorn qui, qui influirà en els objectius de l'escola i en els seus itineraris. La vila, el barri i les seves condicions han de ser qui marqui les programacions educatives de cada centre escolar. Es trenca així, o es vol trencar així, el monopoli... ...el monopoli de l'Estat i de retruc també el de la família... Perdó, Es trenca així el monopoli educatiu de l'Estat i de retruc també el de la família. Segona institució, Borgesa, compromesa l'educació i que com a marxistes hem de desvincular-la, de, la, hem, de desvincular -la, hem de treure també la família de l'educació del nen i la nena. La família dessocialitza. El desenvolupament del jo... Fins extrems, tirànics o sociòpates... es donen aquest entorn tancat i llestrant de la família. El nen es veu reduït... a un petit número de persones de les quals depèn. L'integració i la comunicació... amb altres membres diferents del seu grup social... es fa difícil i es veu mediatitzada. La família, més, és espai de reproducció... de pensament tradicional, tant sexista com classista. L'alternativa és l'educació social en i per la producció social, on el, on el nen estableixi des de la seva infància la necessitat dels lligams socials de cooperació i solidaritat sense diferències de gènere o raça. Que, que s'entengui, aquesta no és una educació en una lògica productivista a l'estil estalinista. És la superació entre el treball manual i l'intel·lectual per la introducció de la praxis pedagògica. Quan serà possible això? Només en el mar polític d'una societat socialista on la majoria mani sobre l'antiga minoria explotadora, és a dir, amb l'admeniment de la dictadura del proletariat. Recordeu esteu al 91.4 de la FM de Barcelona, Ràdio Contrabanda, Ràdio Lliure i Autogestionada. Ara anem ja amb l'agenda d'Onda Libre. Onda Libre, recull informatiu, notícies i agenda. hem de començar amb una notícia que ens ombla de ràbia i de frustració per... perquè és un tema que bueno, sempre han mostrat un, un gran interès, ens ha, ens ha tocat de prop, com si diguéssim, és el tema de l'última massacre uh, que es va donar ahir i que, bueno, evidentment, les conseqüències continuen a dia d'avui a la franja de gas a Plastina per part dels israelians. En concret va ser una, una incursió militar a la Franja de Gaza, sobre la ciutat de Gaza, i almenys hi han unes 121 persones, per ara, comptabilitzades, que han mort després d'aquest atac. La notícia en concret diu així... Según han informado fuentes de Al-Fatah, al menos 121 personas han muerto, entre ellos el jefe de la policía de Hamas y más de 200 se encuentran heridas tras un bombardeo israelí todavía en curso sobre Ciudad de Gaza. La noticia está fechada en día de ayer, día 27. El ataque ha comenzado esta mañana con el lanzamiento de no menos de 30 misiles desde aviones F-16 israelíes sobre los cuarteles de la Fuerza de Seguridad de Hamas, la capital de la franja, particularmente sobre la sede central del contingente policial del grupo islamista y el puerto de la ciudad. Entre los fallecidos se encuentra precisamente el jefe de policía, Takfiq Jaber según ha informado el encargado del departamento de Al-Fatah para América Latina, Mohamed Odeh que ha anticipado un aumento del número de fallecidos. Dice Mohamed, de momento estas cifras se corresponden con los fallecidos confirmados en unos pocos puntos de los afectados por los bombardeos. El ataque ha proseguido con el lanzamiento de proyectiles por parte de tanques israelíes apostados en el este y el sur de la franja, cuyas comunicaciones se encuentran completamente cortadas. Este se trata del ataque más importante tras el fin de la tregua entre Hamás e Israel, anunciado la semana pasada. A lo largo de esta semana se han difundido varias informaciones procedentes de diversos medios israelíes que apuntaban a los preparativos para una operación militar de alcance limitado sobre la franja a través de ataques por tierra y aire. En este sentido, la ministra de Exteriores de Israel, Etzipi Livni, ha prometido que las fuerzas israelíes actuarán para detener el lanzamiento de cohetes desde la franja, justo después de que el gobierno hebreo aprobara la respuesta militar a estos ataques. Mientras, el presidente egipcio Hosni Mubarak, mediador en el acuerdo de cese de hostilidades, le ha pedido que se comprometa a volver al alto el fuego con las facciones palestinas. Jamás necesita entender que nuestro deseo de vivir en paz no significa que, volvamos, que vayamos a permitir que continúe el ataque. Israel hará todo lo necesario para proteger a sus ciudadanos, ha explicado la ministra de Asuntos Exteriores israelí en el Cairo, donde se ha reunido con las autoridades egipcias. Tot això coincideix, a més, amb la sortida de la condemna enferm ferm, el malpronunciament de la condemna en ferm, a 30 anys d'Ahmad Sadat, el secretari general del Front Popular d'Alliberament Nacional. Bé, ha sumat aquesta agressió produïda en el dia d'ahir, només ens recta donar tot el nostre recolançament al moviment d'alliberament nacional palestí i la condemna a aquesta nova acció del feixisme israelí que és la bota de l'imperialisme, és la punta de llança de l'imperialisme nord-americà a Orient pròxim. Més tard o més d'hora, eh, la justa causa palestina triomfarà. Com, com sempre es diu, la vida continua i aquí tenim unes dates, per cert, d'arrel cristiana, però que, bueno, que li podem donar la volta i, i buscar la part la part únicament lúdica. I en quant a agenda doncs, tenim tant festeta com eh, acteja més reivindicatius com la marxa contra les presons. Eh, dient per treure'ns el mal gust de boca anterior eh, parlant d'una festa de cap d'any que es fa a la Farga al centre social ocupat la Farga el dimecres dia 31 a partir de la 1 eh, la Farga està al carrer Roser Narús 38 al metroplaça Sants línia 1, línia 5 o bé a la Renfa a la línia 3 estació de Sants el preu són 3 aurets i bé, el preu de les begudes són populars, però es cobran aquesta entrada pel finançament de lluites i caix caixes solidàries amb presos. Això el pròxim 31 de desembre com a festa de cap d'any a La Farga. Tornem a dir la direcció per qui estigui interessant, és el carrer Rosent. Rosent, acabat amb D, Arús 38, al metro plaça Sants, línia 1, línia 5. També el mateix dimecres, dia 31 de desembre, hi ha la dotzena marxa contra les presons a les 12 hores, una concentració i pica-pica solidari davant la presó de dones de Guatrats, al carrer Doctor Truetes, 76 línia 4 de Bugatell. I després, a les 8, hi haurà una marxa de torses a la presó d'homes de la Model, al carrer Entensa, 155, línia 5, Entensa. Doncs això és aquesta dotzena marxa de torxes contra les presons. El mateix dimecres 31 de desembre, primer a les 12, a Watrash, a la presó de dones, i a les 8, a la model, a la presó d'homes. I, per últim, una festa cubana de cap d'any a la Casa Ocupa del Prat de Llobregat, al Cop Alta Tensió, suposo. si sí, la Casa Ocupa del Prat, Cop Alta Tensió. El dimecres 31 de desembre eh, està organitzada per la Joventut Comunista i el moviment de brigadistes. Eh, comença al dos quarts de 12 i acaba a les 7 de la matinada. Uh, doncs això celebra, evidentment, el 50è aniversari del triomf de la Revolució Cubana. Uh, la casa ocupa aquesta, està al carrer Soler i Torrents, número 36, al costat de l'estació de la Renfa, al Prat de Llobregat. Es pot arribar amb el rodelier Renfa i amb els busos 65, N16, N17, L71 i L10. El preu d'entrada és de 3 heurets i la recaptació que es faci serà per es destinarà als fons d'ajuda a Cuba. Uns fons d'ajuda que es van crear després dels dos huracans que van patir aquestes, aquest estiu passat l'illa de Cuba. Dos, dos uh, huracans terribles que van deixar molt malmesa la illa. Doncs, es van engegar tota una sèrie de campanyes de solidaritat en Cuba i bé, doncs aquesta... Aquesta festa de cap d'any a, a la Casa Ocupa del Prat doncs vol ser un acte més de solidaritat amb, amb el poble Cuba i la recaptació d'aquest bo d'ajut que costa el preu d'entrada de 3 euros es destinarà a aquests comptes solidaris amb Cuba després de, dels dos huracans. Tornem a dir-ho. A l'adreça és el carrer Soler i Torrents número 36, al costat de l'estació de la Renfa, al Prat de Llobregat, eh, festa cubana pel 50è aniversari del triomf de la Revolució. Bé, i amb aquest últim punt de l'agenda donem per acabat el programa d'avui d'Onda Libre. Us esperem el pròxim dia 4, ja de gener de 2009, en un nou programa a ràdio Contrabanda, al 91.4 de la FM de Barcelona. Podeu tornar a escoltar aquest programa en remissió el dimarts, a partir de la 1 del migdia, o bé, si no, esperar-vos a que us el pengem al blog www.espaialliberat.com .blogspot.com Acabarem el programa amb unes paraules del Che respecte als objectius i de l'educació a la Revolució Cubana en els primers moments de la Revolució Cubana. Evidentment, no cal dir que té molt a veure amb el programa d'avui, que hem parlat sobre marxisme i educació, i té a veure també amb tots aquests... Eh tota aquesta celebració que volem fer per l'any que ve per commemorar el 50è aniversari de la Revolució Cubana. Doncs amb les paraules del Txer eh, parlant sobre l'educació, us deixem fins la setmana que ve. Adéu, salut. Ahora hay una consigna que la lucha por el sexto grado. Recuérdense, recuerdenlo bien que dentro de unos años no vamos a decir qué año, pero dentro de unos años el que tenga sexto grado además será analfabeto Será el analfabeto de sexto grado y los jóvenes yo entre ellos quiero el de los jóvenes Tenemos que estudiar y estudiar fuerte. Para nosotros no hay eso de que la vista me duele, que no me entra la lectura, que se me cansa, que no hay este juego, que tengo mucha guardia, que, que los niños no me dejan dormir, toda esa, pues, todas esas cosas que andan por ahí sueltas. Hay que estudiar de todas, todas.